Чародийку маєш, рядить її не знаєш, тобі з нею лихо, їй з тобою не тихо. Бивав то дідойко, мався хорошойко, вовкися бояли, череду минали. Та що ж нам чинити, терпіти, терпіти, з Богомся не бити». Давній романс Яна Гербурта Щасного, знайдений Галиною Пагутяк в обробці Ігоря Жука. Здавалося, що завмерли дослухаючись навіть язички свічок. «З Богом ся не бити!» луною повторив Олексій. «Панове! гаряче прошепотів Шансон'є. «Благаю, я мушу це переписати. Я включу цей романс до свого репертуару. Благаю, ви не уявляєте, яка це унікальна річ». Муся і Олексій перезирнулися. «Чим це унікальна?» – запитала Муся. «Унікальна сама людина, найвідоміший із роду Гербуртів. Ян щасний». Поляк за походженням, називав себе русином, був найосвідченішою людиною свого часу, закінчив університет, подорожував Європою, служив при цісарському дворі у Відні, знав купу мов, став дипломатом, був секретарем у польського короля Сігізмунда III ВАЗи. Потім розчарувався в політиці, повернувся до свого замку, в Добромилі зайнявся просвітою, філософією, літературою. Зрештою перейшов до опозиції і виступив проти політики свого колишнього господаря Сигізмунда. Сидів у в'язниці. Там і почав писати. Багато його творів вважаються загубленими. І про нього мало хто знає. Тому і благаю, дайте переписати ноти і слова». «Добре», – сказала Муся, – «тільки дуже прошу, поки що не виконуйте цей романс саме тут, на параплаві». Співак схопив ноти, мов кіт Мишу, обіцяю, присягаюся, і кинувся до себе в каюту. Муся і Олексій залишились в тиші і темряві. Олексій сів за рояль, поглядаючи на Мусю. Узяв кілька акордів, і вона знову почула, як в її збентеженій душі залунало пастуше пастуше. Він ще й на роялі грає, подумала Муся, скидаючи з себе чари, яким уже готова була скоритися. Якщо вам не доводилося спати в одній кімнаті, з малознайомою людиною та ще й протилежної статі, вам ніколи не зрозуміти бідну Мусю. По-перше, у ванній кімнаті, припавши вухом до дверей, вона слухала, чи влігся її напарник, чи зарепіла його койка, засвідчуючи, що він, як і було суворо наказано, повернувся носом до стіни і старанно закутувалася в пенюар. По-друге, вимикала світло і навпомицки проступала до свого двомісного ліжка. По-третє, закутувалась у ковдру з головою і довго-довго чекала, доки дихання Олексія Крапки стане рівним. Навіть молилася, щоб він захропів. Лише тоді можна було розслабитися. До того ж Муся намагалася більше не розкидати свої речі, до чого звикла вдома, а складала все найінтимніше під подушку, від чого та перетворювалася на високу нерівну гору. Але прокидатися було ще гірше. Адже у вісні ніколи не знаєш, в якій позі прокинешся. А ще жахливіше було думати, прости господи, а раптом твій ніжний носик всю ніч видавав ті ж самі звуки, що линули із сусідньої койки».